A l'Espai de Vida Autònoma seguim parlant d'energia amb el Marc Pasqual, avui la solar i l'eòlica. Hola Marc, bon dia. Molt bon dia. La setmana passada ja ens ho hem deixar tot preparat per estalviar aigua i fins i tot per eh, agafar-la, recollir-la i reutilitzar-la. Per tant, avui ens compliquem, entre cometes, una mica la vida i parlem de l'energia solar i eòlica. S un pas més, no? seria ser encara més proactius en això de, de fer servir fonts renovables, etc etc., sí, de fet, és, és com la producte estrella és, també és el més seriós al més, potser inversions eh, econòmiques més grans i aquestes coses, però sí que aquí si ens llencem, ens llencem del tot i, i parlem de grans estalvis i de grans consciències mediambientals. Eh, les típiques, com has dit tu, són la solar i l'eòlica També, bueno, aquestes potser sí que estan menys a l'abast de tothom L'energia hidràulica, qui té la sort de que tingui una finca i passi un riuet Pot ficar-hi una, una turbina, però bueno, això ja deixem pels afortunats que, que en disposin sí. Després parlem una miqueta d'energia tèrmica també Però és això, les més importants són la solar i eòlica. Quan, abans d'entrar amb elles, hi ha un tema que el, que el trepitjarem una miqueta, tampoc molt, perquè no sóc un entès i crec que ningú té clar del tot, que és el famós impost del sol. Hmm. L'impost del sol és un invent meravellós del govern espanyol que bueno, ha portat moltes crítiques arreu del món. Aviam, el nom mateix ja diu, impost sí. del sol. Bueno, han decidit que el sol era propietat seva i, bueno, i s'han inventat aquí un peatge. Ells diuen un peatge de respaldo que ja et dic, eh? jo que vaig dir ara, no, no, que ningú s'oprengui com la Bíblia, perquè bueno, he estat investigant, sí que amb el tema aquest l'he tocat una mica, però tampoc és ciència certa. Ve a ser la seva justificació, l'argumentativa, i que condiciona una mica tot, aquest, tot el que vam parlar avui, és que tu, quan t'instal·les plaques solars o un aerogenerador a casa, en principi deixes d'utilitzar corrent. Uh -huh. però estàs connectat a la xarxa per si un dia et falla o perquè l'hivern no produeixes prou sol, eh, prou energia del sol o el que sigui. I ells, en concepte, manteniment de la xarxa i, bueno, i despeses vàries de, de infraestructura, han fet com un suplement. És a dir, -vale, tu no conspeixes electricitat, no pagaràs com la resta, però t'afegim aquest cost, aquesta despesa, passi un cas. Home, no té massa sentit perquè el dia que tu no tens... Eh, energia per autoabastir-te i pagues la de la xarxa entenc que pagues els impostos exactament igual que la resta, exactament per tant, igual. quan consumeixi m'ho cobres Exacte. dic això, que hauria de ser la teoria aquesta hauria de ser la lògica, de fet però no, no és així de, i de fet fa no sé dir-te ara, però el temps passa molt ràpid però fa 6-7 anys eh, Espanya era un referent mundial pel que fa a energies renovables i era un país on que servia d'exemple per per Sud-amèrica, pels països del nord d'Europa i va passar de ser un referent a ser potser la vergonya clar, uh, té més pinta de ser per no perdre, diguéssim el fet de, de que molta gent o que hi hagi gent que opti per l'energia solar que a més a més aquí, per la climatologia que tenim és una cosa relativament fàcil i per tant pots realment autovestir doncs uh, una vegada més és aquelles decisions polítiques per afavorir o per no Eh, donar problemes, diguéssim, a les grans subministradores és a dir, no patiu que encara que tothom mm. es posi a fer-se l'energia solar, eh, li cobrarem un peatge perquè no perdeu mm. es van diners, es van o no tants diners Es van espantar molt per això, perquè vam veure que bueno, el nostre país, Catalunya, Espanya, eh, és un país on hi ha molt sol on és molt sortia molt rentable, instal·lar plaques solars i els va fer poc que de la nit al dia es quedessin sense usuaris de la xarxa elèctrica Bueno, això ha encarit eh, l'energia solar, evidentment, no? Sí, sí hem, això dic, informant-me i documentant-me per fer la sessió d'avui, ja vaig jornada que vaig trobar molt curiosa, que és que si abans un particular de mitja con en zones amb menys sol o en zona de muntanya, etcètera, eh? perquè són números una miqueta desfavorables, però si amortitzava la l'instal·lació amb 12 anys, que ja et dic, jo penso que és molt, perquè trobes estudis que diuen 7 anys, 8 anys, a afegir aquest peatge passes de 12 anys a 34. Estem parant de més del doble, quasi del triple, dels anys que et fan falta gràcies a un impost, que aparentment és absurd. Eh, bueno, Costa més. Sí, i... Però encara hi ha així, i, i a part del de benefici lògic... De, de no fer servir l'altre tipus d'energia, encara i així encara que costi 34 anys és una instal·lació que queda per tant, un cop la tinguis amortitzada si no et sí, serveix a tu, diguéssim però bé, bueno, això és com tot, es fa mal bé amb temps ara està com molt just, és un punt que hi ha gent que et que no rentable i hi ha gent que et diu que sí. les plagues solars la seva vida útil és això és 30-35 anys així que si tens sort o amortitzes justet si no tens sort ho perds justet però, bueno, tot indica, tot apunta la lògica, com van les coses a la societat, etc, que això és temporal, que aviat aquest impost desapareixerà i tornarem a apostar per les renovables. Així, per això no deixem de parlar del tema, és a dir, no és un tema que hagi mort, les renovables, perquè la consciència global diu que seguirem endavant i cada d'aquí uns anys això tornarà a arrencar. <coughs> Però, ja dic, fem ara una, una viat de quatre números, parlem de l'eòlica i la solar, sense tenir en compte el el que seria aquest impost, perquè és, uh -huh. és com un fora de joc, això. Si Plaga Solars, que és la, la més coneguda i la que potser tothom té, bueno, la, que, la que més gent té, si ens en volem posar perquè ens fem una idea, això, les, els número sense l'impost del sol, diuen que en 10-15 anys ja hem generat la mateixa electricitat que el que ens ha costat instal·lar-ho, és a dir, en 10-15 anys ja ho hem pagat tot i a partir d'aquí tota lelectricitat que generem és gratis per nosaltres. mm uh -huh. Parlem, com fem altres vegades també aquestes coses, que és bastant clar, amb mides, però no amb metres. Una placa solar pot tenir de mida com mig litre individual. Així que si ens en posem una o dues, ja podem comptar això, són doncs, tres metres de llarg per un i mig d'ample, una cosa així. I si parlem de preus, a partir dels 400 euros... De... Cada placa, eh? Bé, bueno, el, el kit de part particular que et ve amb la placa, bàsicament és la placa solar i l'inversor, que és el que fa que l'energia que genera la placa la puguis utilitzar tu, són bueno, això, 300-400 euros i ja podries tenir un kit d'autoconsum. Després hi ha models molt més petitons, eh, que són tipus càmping que, bé, bueno, van per la seva banda i donen per carregar el mòbil i aquestes coses. Si parlem d'aerogeneradors, no, és important, volia dir, que no pensem en els blancs descomunals que ens trobem per les muntanyes, que allò són empreses que es dediquen a generar electricitat i no estem parlant de posar això a casa venen a ser com uns molinets que fan uns 5 metres d'alçada no és més que això, que el podem ficar a la teulada el podem ficar al jardí si no és gran i generar energia eòlica exacte, a través uh -huh. del vent I això et pot anar des dels més barats a 500-600 euros fins als més cars que te'n trobes de 10.000 i coses així jo el que volia comentar ja per tancar el tema de l'impost del sol és que l'impost del sol l'excusa és que si tu un dia utilitzes l'electricitat bueno, les hores t'ho cobren tot per de manteniment això implica que la xarxa estigui connectada a, a la xarxa elèctrica uh -huh. la solució aparent és que estigui totalment aïllat és a dir, si mm, tenim casa nostra i una barraqueta on tenim només el sistema de rec si allà no hi arriba l'electricitat podem ficar-ho sense cap problema és a dir, no hi ha corrent elèctrica per tant no hi ha oportunitat de cobrar-nos per si ens donen l'electricitat Aïllar-ho totalment, potser és la solució. Eh, si no tenim la capacitat de fer un tren particular, hi ha cooperatives de generació elèctrica, com Som Energia, que el que venen a fer és, són grans agrupacions de particulars que tenen plaques solars i venen aquesta electricitat de la xarxa. És una manera de consumir energia renovable sense fer les inversions ni arriscar-nos amb aquest tema de l'impost del sol sense saber com sortirà i bé és això, és, jo ho veig molt recomanable entenc que les pors i els riscos si més no esperem tots una miqueta aviam què passa d'aquí, poc, esperem però a la que puguem fiquem-nos-en perquè és una inversió tant a nivell de medi ambient com a nivell econòmic aviam si passa com en algun moment com fa uns anys, sí. que això ve incentivat fins i tot per la pròpia institució, que és com hauria de ser, sí, a, sí. apostar precisament per les renovables. Mal, Marc, no tenim temps per, per més. No passa res. Moltíssimes gràcies. Crec que tothom s'ha quedat amb la idea. Sempre us recomanem que entreu a la web de Vida Autònoma. Allà us parlen de totes aquestes qüestions amb més detalls. Fins la setmana vinent. Igualment.